Hrca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Evo, braći i sese, potvrdiše se riječi da će glas apostola doći do krajeva svijeta i da će se njihova propovijed čuti po svoji vaseljeni. Evo, zaista... Gledajući večeras, tačnije sada i svetog autara, gore pored gornjeg mjesta u ovoj tajni crkve, u ovoj tajni svete liturgije, sjedeći tu tik pored gospoda, pored našeg arhijereja, Pored našeg prvosveštenika slušali smo svetog apostola Pavla. Tačno slušali smo čitanje iz njegove poslanice, ali kad god je čitamo u viturgiji, braći i sestre, naše crkve, on je uvijek sa nam i evo večeras u ovom gradu. U mraku, evo, vidje smo svjetlost istinitu i čusmo propovjed o njoj. I to od samog apostola Pavla, koji nam govori u ovoj noći kad su mnogi odstupili da ne odstupamo i da se ne odvajamo od istine Božije, da se ne odvajamo od crkve Božije. Da valja malo istrpjeti i da treba od vjere živjeti. U iščekivanju, u nadi i u ljubavi prema onome koji nas prvi zavolje iz ljubavi dade život svoj za nas. Tačnije dade ga nama, na dalje. I evo zaista ovo vrijeme, pa i ovaj dan i ova noć, ispunjeni su, braćui i sestre, tim Božim blagoslovima. Ispunjeni su propovjeđu svetih apostola, njihovom svijetlom i svetom propovjeđu, ispunjena je ova noć i riječima samog Gospoda. I evo zajednici sa crkvom svetih apostola i mi kao što su i oni nekada, a mi njihovim blagoslovom i njihovom naukom ukrijepljeni evo poglupa smo idove. Ovu svetu liturgiju služimo braći i sestre u ovom terminu a mogli bi da je služimo kad god oćemo ali evo odslužili smo je i služimo je baš u ovo vrijeme kad se svijet idolopoklonički svijet raduje praznom prazniku dočekujući novu godinu bez ikakvog smisla Ja ide da u tim idolskim praznicima učestuje mali broj ljudi nego znate i sami ogromna većina se uključuje u to prazno polje praznika a evo mi ovako slabašni dojuče u tim brvozima živjeli i evo samo malo poživjevši u crkvi stičući tek nešto od duhovne kondicije, naravno, zahvaljujući uključivanju liturgijske tokove, pa smo primili Boži blagoslov i primili silu Božju, pa evo, vidite, ovakvi slabašni večeras polupa smo i dole. Sruši smo veliki idol ove Novogodišnje večeri ovog novogodišnjeg praznovanja. I povedajte kako to uopšte nije teško. Nama nije teško, braći i sestre, jer smo u crkvi. A i nama do i svim onima koji danas žive izvan crkve, uopšte nije lako da izađu iz tog vira. Grijehovnog vira, lažnog vira iz bujice, besmisla. Koliko je danas mladih ljudi bukvalno progutano ovim praznikom i ovim dočekom. Ne samo mladih ljudi, nego koliko tu ljudi iščekuje, koliko ljudi se lažno večeras tješiš nemajući drugu nadu, nemajući drugog puta, nemajući nikakvih obećanja, pa onda kao alternativu dočekuju praznu godinu, koja će, po svemu sudeći, biti samo još teža, još mučnija za sve one koji u crkvi utjehu ne nađošu koji u crkvi još uvijek ne tražu Evo mi braće i sestre slabošni, vrugo slabošni, vrugo bogasi i to poprilično bolesni. Ali ipak u crkvi slušhismo ovo idolište, pogupali smo ovog idola koji djeci izvan crka izgleda kao strašan djeci za novu godinu pa čitale one pripreme pa šta sve ide u sto a mi braće i sestre vidite večeras polagano za ljuna smoga i polupupasmo iz gazis Ponavljamo mi, bovesni, slabašni, ali u crkvi sabrani, pa i silom Božijom naoružani, evo rušimo idole ovoga svijeta. A doček nove godine je jedan od mnogo brojnih idola ovoga paloga svijeta. Što bi tek bio obraz i sestre kad bismo se još temeljnije uključili u život naše crkve, još bolje upoznali sa naukom naših svetih apostola koji su ono vrijeme evo i do dana današnjeg svojom propovjeđu razarali Sva idolište onog vremena, a kasnije preko svojih svetih učenika, kroz svetu apostolsku crkvu, pa evo i do ovih naših dana, svojom propovjeđu, a Božijom silom, razarali sve idole svih vremena. Tako i danas... Kogod hoće da ojača i da bude jak u Hristu Isusu, da bude naružan njegovom silom, njegovom istinom, blagodaću Duha Svetoga, može braću i sese da ruši sve idole, sve ono što danas izgleda nepobjedivo, sve one govijate. Sve ove konstrukcije i ova pretiva sve to čovjek crkve, istinski sin crkve, može lagano da ruši i da gazi i u prah da sipni. Da jeste tako, evo potvrđuje i ovo sabranje nemoćnih, raslabljenih, grešnih i bovesnih a mi to zaista jesmo, ali evo povedajte, sabrali smo se u ime gospodnje, služimo svetu liturgiju i za ljulja smo velikog idova i evo sruši smo ga. Dok svijet praznuje uprazno mi pjevamo sa angelima tri svetu pjesmu. Sjati Bože, sjati Krijepki, sjati Bessmertni, pomiluj nas. Danas se sjećamo, braće i sestre, kao i svakog četvrtka svetih slavnih i svehvalnih apostola. I njihove čudesne propovjede o ovaploćenom, raspetom i vaskrslom i na nebesa vaznesenom Hospodom. I tom propovjeđu oni su preorali svu vaseljenu i do dana današnjeg Svetom crkom pravoslavnom i oru. Svaka duša koja se otvori, braće i sestre, i danas i primi njihovu propovijed, Mada, nažalost, rijetki su oni, možda nikad rijeđi, oni koji su čuli apostolsku propovijek, danas je došlo do velikih poremećaja i postoji taj novi fenomen da vidimo čovjeka u crkvi, a dao nikad ni vidio, ni čuo, nije ništa od svetih apostola, pa se postavlja pitanje I uočava problemu. Otkud on u crkvi? I šta njega zapravo drži u njenim okvirima, ako nije apostolska propovija? U šta on vjeruje ako ga apostoli ili na slednici svetih apostola nisu naučili? Ko je izazvao njegovu vjeru? I tu, braće i sestre, Ako se zaustavimo, ako u svjetlosti apostolske propovjedi pogledamo duše takvih ljudi, možemo doći do zaključka i do jednog strašnog otkrića da takve ljude ovdje i uopšte u okviru crkve vrlo ovako može otac laži da dovede da ih uvede, da im uši začepi, da on kao gluvi demon živeći u njima zatvori njihove duhovne uši da čuju, oči da vide i onda držeći ih u prostoru crkve samo da njihovu patnju i u vremenu ali i u učini većom i težom. I zaista, čovjek u crkvi pravoslavnoj treba da bude prosvećen, treba da bude oglašen propovjeđu apostole. Jer isti ovaj apostol Pavle koji nam govori ne bojte se, ne odstupajte, ne iz crkve, Sklonite se od ovoga svijeta koji gine, koji u zlu leži. On isti govori da vjera biva od propovijeti, a propovijet od riječi Božije. Sve ono što je Gospod kao Bog, braćo i sestre, ali i kao čovjek, govori o nama ljudima. Sve je to crkva sačuvala. U svom svetom otkrovenju i u svom sveštenom za nas spasonosnom predanju. Svete svete istine crkva čuva. Propovijed našega Gospoda crkva braće i sestre sačuvala. I razradu, ili ako hoćete, tumačenje te propovjedi sačuvale u poslanicama i dijelima svetih apostola. I u svom svetom učenju svetih otaca i naslednika i učenika svetih apostola do dana današnja. I kogod to učenje primi sa vjerom, On dobija duhovnu snagu da može da odoli iskušejima svoga vremen. Jer si, koom crkva nadahnuje svoju djecu, to je brač brać braći i sestra, vječna sila. Vječna sila i vječna slaba. Zato je crkva uvijek aktualna. Ne može ona da zastari braća i sestre, jer je ona ispunjena vječnim duhom. Kako bi mogla crkva da okuplja mlade ljude posle više od 2000 godina? Ajde, neka zainteresuje mlado neka ideja od prije samo 20-ak godina. Mladost, posebno, Snažnost osjeća tu brzo prolaznost, truležnost, pa je sklona brzoj promjeni trendova, moda. A vidite, crkva privlači mlade ljude i dan danas. Privlačila je i jučer i odvajala od tame i dolo služenja. Danas se sjećamo i svetu mučenika Bonifatije. I njegove gazdarice Aglaide, koje crkva u ono vrijeme odvojila od tame grehovnog života, u strastima i u razvratu, pa privukla preko svetih mučenika Bonifatija, pa preko njega tada već postradalog za Hrista, a snažno nadahnutog krvlju mučenika osveštala i Aglaidu. Je tu u ono vrijeme i u, u doba žestokog gonjenja crkve svojom vječnom silom uspjeva da uhvati te dvije sad već svete duše. Sveti apostoli, kao lovci, braći i sestri, vaseljenski lovci, koliko duša su uhvatili u svoje svete blagodatne mreže. I do dana današnje, kogodi pažljivo sluša, prima tu silu i biva jak da se suprotstavi duhu svijeta i duhu vremena. A nova godina, braći i sestre, I praznovanje odnosno dočekivanje nove godine u ovom svjetskom aranžmanu to je projava ga svijeta i to je nova konstrukcija starog i dogopokronstvu. i mi u crkvis suošajuti svete apostove i usvajajući njihovu nauku, njihovu propovijet, na taj način uspostavljajući jedinstvo sa samim gospodom, koji je apostol i poslao u svijet da propovedaju, da uče, da kreštavaju, da spasavaju. Dakle, mi slušajući ih i učeći u crkvi od njih tu novu, spasonost u nauku, bivamo snažni i sposobni da se odupremo duhovoga svijeta i pozivu na mnoge idolopokloničke praznike i običaje. Eto, neka bi dao Gospod da i večeras ovom svetom liturgijom U kojom smo demonstrirali ono što možemo, naravno ne sami, nego u zajednici u crkvi, u zajednici jedni sa drugima, u zajednici sa svetima, sa svetim učenicima, u zajednici sa svetim apostolima, zajednici sa svetim Nikolajim, čudotvorcem ko ga svalimo danas, u zajednici sa svetim učenikom Bonifatijem i Aglaidom. U zajednici sa Svetim Grigorijem, episkopom Omirickim, čudotvorcem, velikim čudotvorcem i sa svima svetima držimo, braće i sestre, Barijak, Krstaš i da, po blagoslovu i na poziv Svetog Apostola Pavla, ne odustajemo od ovog puta, da se ne odvajamo od naše majke crkve i da vrijeme Kao što i večeras činimo, ispunimo vječnom silom, vječnim duhom svetim. je služeći svetu liturgiju, prizivajući njega vjerom u Sina, uvijek ga blagovoljenjem Otce od koga On ishodi, dobijamo. I tako, braći i sestri, i ovaj dan, i svaki drugi dan, mi preobražavamo, mi osvećujemo u našoj svetoj crkvi svetom vječnošću. Koje, daj Bože i mi u vremenu i večeras da okusimo u vremenu, da zadobijemo te da bismo dočekivali ne novu godinu praznu nego da bismo čekali drugi dogaza gospodnji da bismo čekali veliko i strašno vaskrsenje opšte, vaskrsenje mrtvih, da bi smo čekali i dočekali spremni život budućeg vijeka i naslijedili carstvo, carstvo Hristovo, carstvo Otca našeg, carstvo Duha Svetoga, kome neće biti, kraju. Amin. Bože dobro. Amin. <laughs>